Боюсь, я можу не підійти для такої роботи. Ти хочеш сказати, що така робота не підходить для тебе, оскільки вона пов'язана з прикрощами. Клянусь часом, хлопче, якщо ти своє життя цілком присвятив вічності, а я вірю в це, ти не повинен так думати. Звичайно, дурні стануть уникати тебе, ти відчуватимеш вороже ставлення до себе. Зате завжди матимеш задоволення від того, що ти потрібен. Дуже потрібен. І насамперед мені. Вам, сер, вам особисто? Саме так. Усмішка на обличчі старого чоловіка світилася проникливістю. Ти не будеш просто техніком, ти будеш моїм особистим техніком. Ти матимеш особливий статус? Ну, як тобі моя пропозиція? Не знаю, сер, сказав Харлан, чи підійду я для такої роботи? Твісел рішуче похитав головою. Мені потрібен ти. Мені потрібен тільки ти. Твої звіти переконують мене, що в тебе отут дещо є. Він постукав пальцем по лобі. Ти був чудовим учнем. Сектори, в яких ти працював з постерігачем, дали про тебе добрі відгуки. І зрештою Фінджі дав тобі підходящу характеристику. Харлан був щиро вражений. Обчислювач Фінджі дав мені схвальну характеристику? А ти не чекав цього? Не знаю. Ну, бачиш, хлопче, я не сказав, що характеристика Фінджі схвальна. Я сказав, що вона підходяща. А якщо говорити відверто, то його відгук про тебе був негативний. Фінджі рекомендує не допускати тебе до будь-якої роботи, пов'язаної із зміною реальності. Він вважає, що тебе небезпечно тримати на будь-якій роботі, окрім роботи помічника. Харлан почервонів. Які підстави були в нього для таких висновків, сер? Виявляється, в тебе є хобі. Ти цікавишся первісною історією, правда ж? Твісел широко розмахував сигаретою, і Харлен, забувши від обурення про обережність, вдихнув струминку диму і зайшовся кашлем. Твісел із доброзичливим виразом почекав, доки Харлен відкашляється, і запитав. А що, хіба не так? Обчислювач Фінджі не має права, почав було Харлан. «Стривай, стривай», – перебив його твісел. «Я сказав тобі про відгук Фінджі тільки тому, що якраз завдяки своєму захопленню ти найбільше мені підходиш. А взагалі відгук – штука таємна, і ти повинен забути, про що в ньому йшлося». «Але хіба погано, що я цікавлюся первісною історією?» Фінджі вважає, що твоє захоплення свідчить про надмірну одержимість часом. Розумієш?» Ще б пак не розуміти. Тут, у вічності, не можна було не знати подібних психіатричних термінів, а надто цього. Вважалося, ніби кожен член вічності жадає повернутися, коли не в своє, то бодай у якесь інше чітко визначене сторіччя, пустити там коріння, перестати бути вічним блукальцем у часі. Таке прагнення нещадно придушувалося офіційними властями в усіх його проявах однак у переважній більшості вічних воно жило в підсвідомості. «Я не думаю, що моє захоплення можна трактувати як одержимість часом», – сказав Харлан. «Я також. Більше того, вважаю його цінним. Як я вже сказав, саме тому ти мені й потрібен. Я дам тобі учня, і хочеш, щоб ти навчив його всього, що знаєш і що можеш дізнатися про первісну історію. А у вільний від цієї роботи час – «Будеш моїм особистим техніком. Через кілька днів можеш братися до діла. Згоден?» Однак Харлан усе ще залишався обережним. «Якщо це потрібно для добра вічності, сер?» «Для добра вічності?» – несподівано збуджено перебив його низькорослий обчислювач. Він з такою силою шпурнув недопалок, аж той ударився об стіну і розсипався снопом іскор. Ти мені потрібен заради самого існування вічності.